Я пропрацював у карному розшуку вже шість місяців, коли сталася ця справа про вельмелюбний труп. Який шанс для молодого констебля-детектива? Неможливі докази для майже довершеного вбивства. Ви, певно, чули історію Шерлока Холмса про собаку, який вночі чомусь не гавкав. А ми мали труп, який зранку займався любов'ю. І я в цій справі був супер-розслідувачем. У мене немає поруч доктора Ватсона, щоб він розповідав усе це за мене. Тому вже, вибачайте, муситиму сам про себе говорити. Нічого іншого не залишається. Це почалося з дзвінка на номер 999, передресованого на поліцейський відділок Солсбері одного понеділка о 9.25 ранку. Я був в офісі, підтримуючи себе бадьорем за допомогою великої філіжанки еспресо. Мій шеф – нероба і водночас детектив-інспектор на ім'я Джоні Гоган. Ніколи не з'являвся раніше десятої. Тож мені довелося брати все до своїх рук. Виявилося, що в сільському поштовому відділенні містечку під назвою Five Lines, розташованому неподалік від міста, стався інцидент. Дзвінок завідувачки було записано на плівку, і він являв собою свого роду класику жанру. Будь ласка, поліцію. Вітаю, це міс-маршал, завідувачка пошти у Five Lines. Чи могли б ви когось прислати сюди? У чому терміновість, міс-маршал? Ну, в мене тут джентльмен зі зброєю. Він попросив, щоб я віддала йому всі гроші, але я відмовилася, мені не до душі така поведінка. Він зараз з вами? Так, погрожує вам зброєю. Цієї хвилини, не будьте дурним, я б вам тоді не подзвонила, чи не так? Отож він пішов. Ні. «Наскільки я знаю, він усе ще тут. У поштовому відділенні?» «Гадаю, так, на підлозі. Звідки я говорю, його не видно. «Ви поранені, міс-маршал?» «Ні, я в цілковитому порядку. Але для нього ви мусите викликати швидку». «Я вирішив, що наш відділок мусить долучитися із самого початку». Попросивши чергового на комутаторі повідомити все інспектору Гогану, я скочив у свій ескорт і помчав до Файлленс так, що гумана колеса горіла. Пишаюся, що прибув туди за дві хвилини до того, як з'явилася звичайна поліція. Місце злочину виглядало незвично, двері поштового відділення були відчинені. Чоловік лежав на підлозі перед прилавком, а зброя валялася поруч. Він був страхітливо нерухомий, а дві старенькі купували марки. Щоб підійти до прилавка, їм, мабуть, довелося біти тіло. Їх обслуговувала відважна міс маршал. Дико, але гадаю, вони не забули, як під час війни доводилося бачити не таке. Звичайна річ. Ми повісили стрічку поперек входу, щоб не збільшувати чергу за марками. І я, зробивши глибокий вдих, глянув на цього мерзотника. На ньому була маска, але не така, як у героїв дикого заходу, а пластмасова маска з обличчям президента Ніксона. Я відвів її від обличчя хлопця, але не дуже прагнув зазирнути під неї. Не виношу вигляду трупів. Я спробував намацати пульс. Нічого. Незабаром перебув мій шеф Джоні Гоган і взяв командування на себе. Він вважався перспективною особою карного розшуку в Солсбері. Інспектор у 31 рік і один із тих, хто знає коротку стежку на гору. Всього лише на два роки старший за мене. Швидку ти викликав? Я щойно прибув, шефе. О, хлопець, вочевидь, мертвий, тоді якого біса робить на дворі швидка. Я викликала її, сказала завідувачка. Інспектор Гоган зателефонував і викликав фургон та паталого анатома. Тим часом ми отримали від міс-маршал повну версію пограбування. На той час тут нікого не було Чоловік зайшов, і на обличчі в нього була якась маска, тому виглядав він підозріло. «Ніксон? Прошу вибачення. Ніксон, колишній президент Америки?» «Ні, по мові він не був схожий на американця. Хоч би хто він був. Ми у Файвлендс не носимо масок, тому він мені здався підозрілим. Він показав зброю і сказав «це зброя». «Я сказала, бачу». «А він сказав, тоді давай гроші». «Що ви відповіли?» «Я сказала, щоб він не смішив людей». «На що він відповів?» «Ей, послухай, я знесу твою кляту голову». «Він так і сказав кляту. Хоч я і не замішня, але пом'якшувати вирази не в моїх правилах. Якби він сказав щось міцніше, я б вам повторила». «Отож, що ви на це відповіли?» Я сказала, «Давайте тисніть на спусковий гачок. Якщо так зробите, гроші не отримаєте». Я все замкнула, і навіть не намагайтеся розбити скло. Він сказав, «Пані, ким ви себе уявляєте? Це не ваші гроші». Я відповіла, «Але не ваші, і не будуть вашими». На що він відповів?» «Господи Ісусе! Невже ви справді така дурепа? Це ж пограбування!» «Що сталося потім?» Я змусила його повірити, що натиснула кнопку виклику, і поліція вже в дорозі. Він сказав «Клята лялька!» Потім трохи відійшов від прилавка, і я на мить подумала, що він збирається кинути все і піти. Але він сказав «Я не піду, я не з тих, хто здається». «Точнісінько як Ніксон», – зауважив я. Він шеф буквально просвердлив мене поглядом. Міс Маршал продовжувала. Він знову рушив перед, і я подумала, чи не п'яний він, бо він схопився за скляну перегородку перед прилавком, начебто для підтримки. Потім опустив зброю і сказав «Ох, лайно». Вона кинула на Джоні Гога на погляд, який ясно виражав, що з цього приводу думає незаміжня пані. «Ви не торкалися його?» «Що ви припускаєте? Що я на нього напала? Я була замкнена тут, за прилавком. І в приміщенні більше нікого не було. Нікого, крім нього і мене. На моє здивування, він трохи похитався і почав осідати». Ніби коліна підігнулися. Це нагадувало плавний рух ліфта. І він зник із поля зору. Останнє, що я бачила, була рука притиснута до скла. Я думаю, там є відбитки пальців, якщо подивитися. А потім я подивилася на годинник. Було 20 хвилин на десяту. Сидячи на своєму стільчику тут, я бачила все те саме, що бачу зазвичай – оголошення про прийом посилок і таблицю поштових зборів, а чоловік зник із виду. Правду кажучи, я наполовину повірила, що мені все це привиділося. Знаєте, коли працюєш у поштовому відділенні, постійно боїшся нападу збройного грабіжника – Мені так хотілося відімкнути двері і поглянути. Але що, якщо він прикидається? Тому я залишилася тут і зателефонувала 999. І правильно зробили. Прибув місцевий патологоанатом, доктор Легет, але тільки зі стетоскопом він порався недовго. Викликати швидко було занадто оптимістично, сказав він нам. Це не я, сказав Джоні Гоган. Я знав, що він склеїв власти, щойно його побачив. Ну, по вигляду нічого не визначиш. Я сказав, я перевірив пульс. Ну, тоді в нас консенсус, сказав патологоанатом із легким сарказмом. Це мрець. Але від чого, запитав Джоні Гоган. Відповідь доктора Легета була короткою. «Інспектора, я патолог, а не екстрасенс. Серце? Ви мене не розчули?» «Він не молодий. Отже, ви його знаєте?» «Та ні за що в світі. Джоні не знав у графстві нікого. Він щойно перебув. Чи з чи з Суфолка, чи ще звідкись. Він повернувся до мене. Я місцевий». Але я намагався не дивитися на тіло. Зелений я був і не тільки в сенсі недосвідченості. Я бачив, що мій шеф підморгнув паталогу і сказав його перший. Очі інспектора повернулися до трупа. Треба ж брякнутися замертво в розпал пограбування могло статися з будьким. Як і більшість людей його професії, доктор Легет був схильний до фаталізму, будь-ким досить дурним, щоб грабувати поштове відділення. З будь-ким при стресі, сказав Легет, а потім із незворушним виглядом запитав Джонні: Ви міцно спите? Інспектор не відповів. Доктор, мабуть, відчув, що це раунд за ним, бо задав потім. «Кілька їх хитних питань про розслідування». «Ну що, ваші хлопці з оглядом покінчили?» Усе все зроблено», – сказав Джоні. «Кишені?» «Візитної картки в кишені не було, якщо ви це маєте на увазі». «А що зі зброєю?» «Зброя? Це не зброя», – сказав Джоні, задоволений шансом повернутися на твердий груд. «Це іграшка». Пластмасова копія. Він повернувся до завідувачки, яка досі воліла залишатися на своєму боці від прилавка. Ви знали цього чоловіка, міс-маршал? Я не бачила його. Але ви говорили нам, я маю на увазі без маски. Будь ласка, підійдіть і погляньте. Міс-маршал відімкнула двері, вийшла зі службової частини приміщення... І кинула довгий погляд на тіло. Труп турбував її набагато менше, ніж мене. Я його не знаю. Я не знала, що зброя була іграшкою. Ви поводилися дуже хоробро, сказав їй Джонні, а вбік, щоб чули тільки ми з доктором Легетом, пробурмотів: Дурна стара корова. Потім голосніше він сказав, що хотів би щоб вона поїхала до відділку поліції і зробила заяву. «Як ви назвали її?» – запитав Легет після того, як жінку провели до патрульної машини. «Саме це я і мав на увазі», – сказав Джоні. Їй могли знести голову заради цієї чортової поштової компанії. Легет кинув на Джоні погляд, якому абсолютно не було захоплення – «Що тоді станеться з добрими громадянами? Деякі з вас копів просто народжуються циніками. Ви гадки не маєте, скільки сил потрібно жінці, щоб протистояти бандиту?» «Ага, ви?» – ризикнув запитати Джоні. «Між іншим, так, моїй сестрі довелося зустрітися з одним таким. І від ваших людей вона почула не надто багато подяки». «Ви не уявляєте, як часто міс-машал прокидатиметься з криком, бачач вві вісні те, що сталося цього ранку?» «Та годі, докторе», – сказав Джоні. «Я ж сказав, що вона трималася хоробро». Патолог не став розвивати тему далі. «Якщо не заперечуєте, я хотів би відвести тіло до моргу». «Так, і ми повинні знайти когось із його рідних», – сказав Джоні. Коли він сказав «ми», то мав на увазі мене. Він уже вирішив, що в цій справі для нього не було нічого цікавого. «Я можу боятися трупів, але я безстрашний проти живих, особливо білявок. На наступний день після пограбування... Я приїхав до квартири в Солсбері в будинок, де проживав один із нещодавно звільнених із ув'язнення. Джек Солс відбув чотири роки в Портленді за збройне пограбування будівельного товариства. Насамперед, слід було перевірити своїх підопічних. Красуня в дверях сказала, що його немає вдома. «Є ідеї, де він може бути?» «Не можу сказати». Коли ви бачили його востанє? Чура зранку, а в чому річ? Без бюзгалтера, з хвилястими формами під тонкою футболкою, вона виглядала занадто апетитною, щоб жити з грабіжником середнього віку. Але я тримав свої висновки при собі. Ви справді його близька подруга, міс? Бо вона видала невеликий вигук, що виражав нетерпіння. А як ви думаєте? «Ваше ім'я – Зара. І ви провели минулу ніч на самоті, Заро. Це моя справа. Джека тут не було», – вона кивнула. «Коли вчора зранку він йшов, сказав, куди йде. Я його лялька, не мамка. Я посміхнувся, але він міг усе ж ставитися до вас, як до людини». Джеком все гаразд», – сказала Зара. «У мене до нього ніяких претензій». «Так ти не з вибагливих», – думав я, якщо спиш із колишним в'язнем. «Зараз занепокоїлася. З ним щось трапилося. Він узяв із собою зброю». «Що?» «Не вдавай із себе не виніс Люба. Ми обидва знаємо, хто він і що він. Він був озброєний, коли йшов звідси?» «Звісно, ні». Після звільнення він зав'язав. Настав час повернутися до реальності. Учора був збройний напад на поштове відділення, і загинула людина. Начальник поштового відділення? Ні, грабіжник. Можливо, що це був саме Джек Сомс. Ми перевіряємо всіх, кого знаємо. Ох, Боже! Ви можете поїхати зі мною до лікарні? і сказати нам, він це чи ні. Зара подивилася, заплющила очі і знову подивилася. Я спостерігав за нею. На неї дивитися було приємніше, ніж на труп. «Це він, бідолашний баранець». «Щек Сомс, ви впевнені?» «Абсолютно». Я кивнув санітару в морзі, який знову закрив мертве обличчя. Ззовні я подякував Зарі та поцікавився, куди її відвести. Я мушу з'їхати з квартири Джека. А хто платив оренду плату? Він. Тоді мусите. Я можу поїхати до мами. Від чого він помер? Ми дізнаємося це в день після розтину. Угор, яке їй спіткало, вона стала трохи сентиментальною. Я зазвичай звала його Джеком Грабіжником, як його затих. Я кивнув. Таким чином ви знали, що він сидів. Це лише через ту напишну стерву, на якій він одружився. Зараз стиснула губи до розмірів вишневої кісточки Фелісіті. Вона стверджувала, що не знала, що вийшла заміж за Грабіжника Банків. Звідки ж, на її думку, капали грошенята. Вона мала забезпечити йому алібі, але підставила його. Через неї він відмотав чотири роки. А коли вийшов, зустрів вас. Не надто йому пощастило. «Я так не сказав би», – спробував я її втішити. «Це не ваша вина, що він знову повернувся до злочинів». Вона не відповіла, – тому я вирішив закрити цю тему. Потім вона раптом запитала, навіщо йому знадобилася ця нікчемна пошта? Де ви говорили, це сталося? Я знизав плечима. «Файв Ніколи не чула про таке місце. Він сказав мені, що піде на біржу праці. Це село затримали звідси. Там він був учора в 9.15. «Не кажіть, дурниць!» – сказала зараз гримасою. «О дев'ятій п'ятнадцять. Він був усе ще в ліжку зі мною. Цього не може бути, Зара». «Вона була ображена. Ви звинувачуєте мене у брехні?» «Можливо, ви спали? Вам тільки здавалося, що він був поруч?» «Спали, та ми перекидалися як скажені. Після нічного сну в нього енергії було. Ого-го!» Усього Джека. В очах її горіла непохитна переконаність. Він покинув будинок не раніше 10-ї, десятої? 10? Але до того часу він був уже мертвий? Неможливо. Чому? Я дивилася на свій годинник. Мабуть, він бреше. Вона поглянула на зап'ястя. А чому зараз він показує той самий час, що й годинник в автомобілі? Шефа мій доклад не вразив. Чому вона бреше? «Не впевнений, що бреше», – сказав я йому. «Як ти можеш їй вірити, дурню коли сам бачив тіло одразу після дев'ятої двадцятип'яти?» «Їй немає потреби нам брехати. Вона не матиме з цього жодної вигоди». «Вона сплутала час. Вона була не в тому стані, щоб перевіряти» якщо вони в цей час кохалися. Але вона цілковито впевнена, шефе. Зарубай собі на носі. Джек Сомс був мертвий о 9.20. Ви не хочете самі з нею поговорити? До тітька, ти кажеш, вона опізнає.